پس ده صورت نوح ننازل نا ده دا وده دی صورت ترغیب الالتبلیغ و تذکیر بی ایام اللہ پس دی صورت کی ترغیب ورکی تبلیغ دا مخی صابت شئیم حسالہ بیان کا او تذکیر بی ایام اللہ ایام اللہ نمرا دا اللہ پا زابونو بانده یا رول چو برا دا اللہ زابون راغلی دي پدہ الله دا مسله ته په اینه بیان아요 پتا سو ما زبرای شي لام را حروف مقطعات دی الله بي کوي ترقيم قران ته کتابون دا کتاب انزلنا او چې مورالې ګلې لیکتا ته له توخري جناسه چې توبه سے خلق منظر ماته اتي ارونا الى النور يرانا تبي ينه رب يمبي حكم د خپل رب الى صراط العزيز الحميد پترب دا لاري د زورورو سایل شيوي ذات دلائل الله اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بازد تے لو ماف اختیار دا غسرے چ برا سمان الاندیز موقع دی و بین انا ہلاکت دلیل کافرین کافران له اذاب شدید دہ زب سخنا اللہ اللہ litresینا کافر سوک دی و جیس طاحیبون هلہ دنیا و رکلد دا دنیا للماخرم با آخرت و جیسو او بنشویان سویل اللہ تعالی الله تعالی رینو یونا ای وجہ او لټی دی لره کګلیچ شوبحات چي ورای کلا غزان فی زلال میید په با ګمریخ کار کی بایذ لري کی ومارسلنا میر رسولین او نه را دیګلی مونږه سی پیغمبر الا بیلسان قوم یک په ځوخت د خپل قوم هی بین لوم د دې چې بیان کی دوی ته دا دین فیزل الله بز گمرا کئی اللہ میا شا چالا رچو واری و احدی میا شا ہدایت کئی چالا رچو واری و اول عزیز الحکیم دا اللہ سورا ورا با حکمت زادت نبی راشی بیانو کی چاکی زیع غومنیو چاکی نیو ناغ خلافو کی و لخدر صلی اللہ موسیٰ و اخید موسیٰ علیہ السلام پا دعوی بانده چی موسیٰ علیہ السلام ام تبلیغ کڑو ام خلق دا تیارون رانا تریز پیغمبر او دعیت او ایستام داکار کار و لخدی قنار صلی اللہ علیہ و موسیٰ علیہ السلام بی آیاتینا پا خبل دلائل او آناخرج قومکا چوبا سا قوم دی منہ ظلمات اتیرون لنور رانا تا و ذکیرهم تنسیت ورکا بی ایام اللہ ان لا فوا قیات واقیات الله ذابون او یراوا این نبی شکه ویزالک بدی کلاات دلایل کل صبارن شکور نار صبرنا شکر گزار و اسقال موسی کلی چی موسی علی السلام لیکوم یقبل قوم تا یاد کینهمت د الله چکڑے پتا وسین جا کوم شیخ لاس کڑے مین علی فرعون فرعون اون سو ملکوم سو لذاب رسوبه تبد ازاب یذبیونا بناو کوم الول بیت الزمان و ای سحنن نساکوم به پردگی به کول د خدوس تاسو کی کوم بدی ک بلاون امتحان ازمایش می رب کوم درب تاسو عظیم ډیر لوی وستا ځن رب د ایت خالل الهی دی هغه وخت چې اعلانو حکم کړی استرب له شکرتم کو شکروم او ویس شکر سره انلا د تایلم دین درخل ادي تبليغ او بیان وکړه ولا زیدان نکوالا زیاد زیادت وکم درلا نعمتونه او د دې بدله ولین کفرتو کو نه شکرې موکړه نام سلام بیان نکړه تبليغه مو نکړه دی نه نازا وی لشی دی بشکره ماذاب سخته و قال موسی ویلی موسی علی السلام انتفرو انتم ک انکارو گهتاوه سو هغه سوک چزمکه دی جمی ان ټول نو فینل لا بشکره لاله غنیون به پروا حمی سایله شویله مطلب دا کتاو سو دا الله شکر او دین نه منه نه الله ضرورت نشته علم یاتکم نبو الذین دی زنا لفظ دا علم برا زیدا سی مخکې سالور زالا هر لفظ عالم کې با یو مسئله اشاره ده اول اورځ لفظ عالم په دې کې بیان جدال المشرکین مال انبیاء انبیاء سره جګړې کړي دا انبیاء سره د باطل پروسو جګړې وګورای تاسو رم قوم جګړه کړي او آخر بنجات الله تعالی درکړي الله <سؤال> می یاد ما ن ن راغلی تا سونه به او له نه خبر ده کسانو من قبلې کوم چېستاسوونه مخکې خو سلام یانسمموود وا کسان چې دونه بادو لاله مهم الله نهپې نه پوږي نه پیژې شمیر د دویېواده الله نهبل څوک سومره الله تمماللووو راغلیی د دیرو سړان ب د دیسو رووااضې هویڅوکړل بیا دی د بیاو سره جګړی وکړي فرد دو دی یو اپسکه خپل لا سونه یافام پهخلو دا بیا ان بیوچه وکلمه سره کوله دیواله په خللاز کې یو موعده مساله وقالوې ان به شکمه کفر نامون کې وی ما په هغه مساله ورسېلتوم دي چې تاسو برالي ګرې شی وای نه به شکن کې شاکن په شک کې مې ما دا مساله نه تدوننه چې تاسو مورابل اله هغه تموري لا لا شکون کې پوښشه قالت رسولي لي وتام بي و في الله ايدا الله بته هي د وجود کې شکون شک کوي پاتری سماد پیلا که ان کې لاسمان او زمکه ده یادو کوم تاسو را بری توحید ته لې غره لګ ته لې غره لكم چې مخنه د لوک مين جنوبیکوم د ګناونو او یواخرو او رستون کې علاج له مسما تر نتی معلومه کو نو خپل وخت د دنیا تیر کې او شرکوي دا مخه مخ کې در باندې عذاب رايش قالو دی ته نیتاس الا بشروم اسلام مگر زمون دي امبیو تا ویلو تولی دونه تا سیراده لرین تا ست دونه چه مونگواره بی اما دا غدین غد نکانه یعب دابانه دا غصنه چه بعده دیگو زموم شران و فاتونه راتلو که مونتا به سلطان مبین پا معجزه ایخ کاره امبیو تا بشری معجزه و خواهی نمان خبره قادت لهم رسول هم ویلو دیده دی امبیو دی این نحنونی و مونگ إلا بشرهم مسئلوبهم عمر رسالون ته بشري ولكن الله عليكن الله يا من علماء ايشاء احسان کي چاباني چوادني چوادني بادير خبر بندگان نبوت ور کي مونږ له نبوت راکړې مقامهم درمانه د اوچت او ماکان انا او قطاسه معجزه وخايه نو نشته په اختیار زمون کې نه دي کوم به سلطانن شرات له قطاسه تب دليل معجزه الله باذن الله مگر الله باوكمال الله با خاصه الله فلي توکل المؤمنون بروسه اعتماد کې مؤمنان ومالله نا او سرې مومونر الله نه تو کله چې برو اعتمات نه کول الله پالله وقال هداو یقین هدا ت کړی مون ته سبللوونه زمون ددينین وله ننسران نهخوا مخه کلک ی حال ما پاغ سبان ځای تومونونه چې تا مون د تلیف را کوئ ددین په باب کې تلیفه سری مون به صبر کوو وال الله خاص پله د ففالی ته وکلی م توکیون بروس مادو کې برسه کوون کي وخلهلهینکه برید د رسې مخکوله هم بیا سلی نه پرید لوله نوخرج نه کوم خاامخوب تا منان ران د خپل ملکه اوله تودون نه یا به کېږ تااسفی من لنا زمون بدیم فلام بس وړدي ته ربو ر ددي ل لکن نه ظاللی مین چې حالات بظالمان لونسکنن نه کوم لړ ده او بهس تاسو به د زم کې من بعدیم لدی ځکه خدا واده ل منغه چا د پااره د خوا په مخامې چې یا یري زماده پیش نه چېله سره مخه مخکب وخاف د یری چې دا لاده ظام <تصفيق> واستفتو دی فیصلو اوستا طلب د فیصلو کو الله فتح راول نو خابه کلو جبارین نو می ده شو هر یو سرکش انی زدی می مرای یو د د نوڑان دی جهنم جهنم دی و یس قز کلی وشی بم می ماین سدید اغه وب د وینو زو یتجرو گود گود بیس کی دا گرمالی د وجه الولایکا دا قریب بنی و سیغوچه دا و بی تیری شی و یا تیل موت و رازی بده تا مرگ این مکان دار طرف نا خوه ماو بیمیتی نمری بنا مرگل سختی دا و امی ورای او دادن اوڑان به با عذاب و عذاب بی سخت عذاب کی با ترقیم رازی مثال لزی نکف روز را د دا عامال و دا مشرکی نو دویش د و یدانې ګملونه یا الله تقبلنی ما صلی الذی نے کسانو کفر او شکا ته رانیږي رب پخپل رب عامالم د دې اعمالونه کا رمضان پشاندا ایرودی ایره نن غریره اشتدک بیرې هو چې صخرای شي بدیبانې حواف یوم ان اصف پاغروزہ پاغروز د تیزی سیلای کې تیزی سیلای وی ایرې پرتی مثاو ایرې والذی د قسوا مشرک عمل قیامت کې زر زر وایلو دي بے فائدې به یې څه بدله بنور کړی کی لا یقدرون دی ولا صبر نشي مې ما کسبو پیغامل چیکړی ولا شین پيس د عمل بدلو ثواب بني دا مشرک ذالک وزورل بعیدا ګمراہی د ډیر لری علم ترا سروس دیم زل لفظ د علم <تصفح> پدې کې جدالون مشرکین فيما بینهم سمتلو دنیا کې حق پر رسول سره جګړې کړې الله ويا اخرت کې بخپلو کې بیاي او بل سرماشته او غريواني جهنم علم ترتن غريان الله بيشکه الله خلق سما ده ولرضه پیدا کړی اسمان او زمکه به الحق به حق ايا شکوغه شي زه کوم لري به کتاب سو يا ته خلک جديد را به ولينور نه و ما ذلك نه ذكر الله بيزي الله تگران وبر عزول الله جميعا کارب شیدی تول اللہ تا فقال ضعفاء او کشران الذين استكبروا مشران تا چینہ كنا لكم طبعا مختص بصیروانو فعلندم ایتاسو مونونا انا چلرگے زمنا من عذاب الله عذاب الله من شین سقدر عذاب ران لری کے قالو دی وردا ویلو حدان اللہ کچرتم دل اللہ ہدایت کڑے ون ولا حداینا کم تاسو مونگ م ہدایت کڑے نو خپل گومرو نو تاسو مخا مغرا پسوی گومرا سوان برابر دالینا بون باندې اجازینا فریادو که هم سبرناو کو چپا دیشو شو نشتمو لرمین محیز زید خلاسی خلاسی دل نشت دیوی رازه منا غط بابا لزو شیطان لبا لرش وقال شیطانو شیطان لما خوزی لامر چلک کرد چه فیصلی چی خبره جهنما تا جهنمیان جنه تا جنتیان ابو و این وعده کم، این اللہ وعده کم، اللہم دا سر وعده کڑی وعده الحق وعده رشتیه وعدتو کم، مام دا سر وعده کڑی وخلافتو ما دا وعده خلافو کو وماکان من و وماکان الیاره کمین سلطان، نو ما پتاسو بانی زور، وزور خومادان پسی نویره وستی ما پسی من رات، الهاندا اوتو کومگار سیربطا او سما واس وسا چوروا پس سجب تم لی تا زما خبره منلې وا نو فرات دمونی ما ماما ملاماته کوي ولومان پس کوم ځان ملاماته کوي بي دليل ولي ما فسيراتله و ما نبي مسري حکم نیم زستا سو فر یاد رس وا مان تم نيه تا زيب مسري زما فر یاد رس نه تا زما اون زستا سو بکارو سراتله شي انې کفر تو زمونږ کېرم به ما په سبانه اشک ته مونږه چې تاسو سره ګډوم یم خپل مخ کې زیوی خپل کار کوي ان زاریونه ظالمان د دې لپاره بازا بي درناک واو دخل اللذین امنو او داخل بکړي مؤمنان چې مانی دې دا مساله او دا کتاب قرآن فامینو سوره احد عملین کړی نه تبلیغ له دې مساله د دې لپاره جنتونه روان به اعلانې داونه دا ان نه روانه مي شوي په دې کې په کې بي نه رب ایم پایجاز خپل رب تحیتهم پښکښې او سلام د دیو په دې کې فیا په سلام او سلامتي اي یو بل باندې وسلام مبارکي وای بس نن